Iară și iar cu pace, Domnului, să ne rugăm. am iubi este! rământuiește, și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Domne, iubi de Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăbita asta până noastră. De Dumnezeu, înscătoare și curăț pe Maria cu toți Sfinții să o comediți. Răzbântă-năspătoare de, spus, de pare, Dumnezeu, ne pe noi. Că pe noi își, ne și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie Că de oameni, Dumnezeu și Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, apunșiturea și-n și, veci veci și